Čitanje Svetog Evangelija po Lukiju Vanu. Reče Gospod svojim učenicima: Ko vas sluša, mene sluša. I ko vas, ako se vas odriče, mene se odriče. Ako se mene odriče, odriče se onoga koji me ne poslao. Radiše se pak 70 torica sa radošću govoreći: "Gospode, i demoni nam se pokoravaju u ime tvoje." A onim reče: "Videk Satano,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 Obradova se du, duhom Isus i reče, Kvalim te, oče, gospode nebaj zemlje, Što si ovo sakrio od mudrih i razboriti, A otkrio to bezazlenima. Da, oče, jer je tako bila volja tvoja, Reče gospod ljudejima kojim dođaše, Zaista, zaista vam kažem, Ко не улази на врата у тороќи, Него прелази на другом мјесту, Он је лопови разбојник. А који улази на врата, Пастир је оцама, Нјему вратар отвара, И оце глас нього оцислушаю, И своје оце зове по имену, И изводи их, И када своје оце истјера, Иде пред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 Zaista, zaista vam kažem, ja sam rata ovcama, svi koji god dođešće pre mene lopovi su i razbojnici, ali kovce ne poslušaše. Ja sam rata, ako ko uđe kroz ame spašće se i hoćiće izići će i pašu će naći. Sina i Svetoga Duha Amin Čuli smo, braco i sestre Riječi Sina Božijeg Koje nas poučavaju Kratkim, jasnim i božanskim riječima Onome koji ne zna braćo i sestre, potrebno je mnogo da govori da bi svoje neznanje pokrio, da bi svoje znanje predstavio kao znanje, da bi svoje ludilo predstavio kao zdravoumlje, i što je neznanje već, veće, Priče je sve više A onaj koji je izvor svakog znanja, svake mudrosti Onaj koji je sama mudrost Dovodno je, braćo i sese, da kaže riječ I onima koji je slušaju sa pažnjom Uliva se sjeva istine u srce I zaista, kad bismo imali uši da slušamo i da čujemo, bilo bi dovoljno ovo što je Gospod rekao u ovom svetom evanđelju. A rekao je braći i sestre i time nam pojasnio koja je uloga crkve Hristove, crkve apostolske, crkve pravoslavne. Koja je uloga, koja je misija crkve? Zašto ona uopšte postoji? Ako je toliki ljudi, tolike zajednice danas uopšte ne prihvataju, uopšte ne priznaju, ako se toliko njih na otvoren, poluskriven, ili potpuno skriven način bore protiv crkve ako su svi demoni protiv nje i mnogi ljudi protiv nje ako mnogima nije potrebna zašto ona i danas postoji Kako ulogu igra u ovakvom vremenu i među ovakvim naraštajem preljubotvornim Zašto praktično ne nestane? Kao što su mnoge ideje nestale, mnogi pokreti, neko vrijeme bili važni, snažni, aktuelni, pa se interesovanje umanjilo i nestala u jednom trenutku potreba za tim idejama Nosiocima tih ideja i one su praktično nestali Za mnoge nismo ni čuli Do te mjere obrisan prostor Kao da ih nije ni bio A otkuda onda crkva i pored svih tih pritisaka Gonjenja, protivljenja, raznih gonjenja Nema, braća i sese, vremena kad crkva nije bila gonjena. Na svim prostorima. Mi ovdje prepoznajemo jedno gonjenje. Ali ona je praktično gonjenja, gonjena gdje god se nalaze. I svi oni koji vjeruju čisto i žive pravoslavno, jesu gonjeni. Šta dakle čini crkvu tako snažnom, moćnom i dan danas prisutnom i otvorenom Evo čuli smo riječi glave crkve, Hrista Gospodnjeg našeg spasitelja Kaže on braćui i sestre, ako smo pažljivo slušali sveto evanđelje kaže svojim svetim učenicima i apostolima Među njima I svetom apostolu Luki, koga da nas slavimo, među ravno ravnoapostolnim i svetitelju Petru Cetinskom Mitropolitu, čudotvorcu, kaže njemu, braći i sestre, kaže i svim episkopima i svak svakom svešteniku crke pravoslavne a preko njih i svima nama, braće i sese. Kaže Gospod, ko vas sluša, mene sluša. A ko se vas odriče, mene se odriče. A ko se odriče mene, odriče se i onoga koji je mene Poslao. U ovo malo riječi gospodnjih, braće i sestre, za onoga ko sluša, kako gospod kaže, ko vas sluša, ne samo, braće i sestre, na površan način sluša, nego sluša dubljim sluhom, vjerujući da crkva Hristova i pastiri crkve Hristove Na čelu sa apostolima, svetiteljima, episkopima i sveštenstvom ne govore od sebe i ne govore svoje. I nisu oni sami od sebe krenuli na ovaj put, jer u crkvi braće i sestre nije kao sektan da ljudi krenu poslani od džavola i od svoje gordosti. Nisu braće i sestre apostoli krenuli ...po svojoj volji, nego zato što su bili poslani. I to poslanstvo, braćo se sese, odnosno taj impuls koji je pokrenuo misiju crkve, nije od čovjeka, jer da je od čovjeka, davno bi prestao. U prvim danima ugasio bi se, u onim jezivim i strašnim trenucima... Jezivom gonjenju, kad su glave lečele kao futbalske lopte svakome koje ime Bože ispovijedao, kad su se rijeke krvi prolivale gradskim ulicama, kad sve što se krstu poklanjalo i ime Isuse Hrista poštovalo i prizivalo na smrt i na gonjenja bilo osuđivano, Daj od čovjeka, braće i sestre, bio ta impuls, davno bi to prestalo. Uprašili bi se ljudi, uprašili bi se žene, uprašili bi se moradići, uprašio bi se i kirik, julitin sin, uprašili bi se ih čeri Sofine, vjera, nada i ljubav, uprašio bi se i sveti apostol Luka, Uplašio bi se i sveti Petar Cetinski, okružen velikim silama i velikim nevoljama. I davno bi crkva nestala, braći sest. A razlog i sila koji je čine prisutnom i danas, i danas snažnom i najsnažnijom, braći i sestre, čini je upravo sila, O Sila ljubavi očele koja se kroz Sina projavila, kroz njegovu ljubav i kroz vrhunac i vrhunsku projavu te ljubavi koju imamo u čudesnom, tajanstvenom i spasonosnom ovaproćenju. Šta to znači ovaproćenju? O čovjećenju, dakle u onom trenutku kad je Bog i sva siva Božja i sva ljuba Božja i sav žit Boži primio ljudsku prirodu. I učiniju je nosiocem velikih božanskih sila, Božanske energije to je zbožanske bladake. I odtada brać i sestre. Čovjek i ljudska priroda dobiše izvanredne mogućnosti. Projeva te sile nije, braće i sestre, samo u ličnosti gospoda Isusa Hrista i u njegovom svetomu voploćenju. Nego je blagodaću duha svetog, ta sila izlivena i na njegove apostole, koj je on kao bog kao bogo čovjek kao onaj koga je otac poslao u svijet da spasava rod ljudski od bogosti od gordosti, od neposlušnosti od samoživosti od đavoljske prevesti od grijeha od smrti od svega onoga đavolje sestre što nas i dan da nas ugrožava Ni smo mi braći i sestre riješili probleme, te smo počeli da izmišljamo neke nove stvari. Kao da smo riješili problem smrti, kao da smo riješili problem grijeha, kao da smo Đavola svezali i držimo ga tamo u nekom zoguškom vrtu da ga ljudi posmatraju i da pljuju na njega jer je on dugo vremena mučio ljudski rod i eto tek naša generacija 21. vijek vijek prosvete velikih naučnih dostignuća vrhunskog progresa i prosvećenosti on je rješio taj problem i sad ćemo da igramo video igrice sad da gledamo televizijske serije i sad samo sportom da se bavimo samo sport da pratimo da letujemo da kupujemo, prodajemo Ženimo se, udajemo, jedemo, pijemo i zidamo i prodajemo, ozidamo. Sve smo rješili, nama crkva više ne treba. To je, braćo i sese, misao bolesnog čovjeka. To je stanje totalnog ludila i potpunih ludaka, kojih danas ima, braćo i sese, mnogu. Ulice su prepune ludih ljudi, soliteri i razne braće i sestre, zajednice, koje, na žalost, i upravljaju ljudskim društvom, pune ogudaka. Pazite, ovo što govorimo, ne govorimo i srca koje osuđuje, niti se mišli da je naš um slobodan od ogudilej. Nego eto, kroz crku nam se dade da pogledamo bolje i na sebe, da pogledamo malo bolje i u čistoj svjetlosti, i na bližnje, na okruženje, na stanje, i da primijetimo veliko, skoro opšte ludilu, opštu pomamu, maniju. Smrt, braće i sestre, kosi i dan danas. Svaki dan kosi smrt. Grijeh ne samo da nismo savladali, nego se nikad nije griješilo kao danas. U Sodomu se griješilo, braćo i sestre. Za vrijeme Noja se griješilo. I to mnogo griješilo. Imamo so Sodomiju, Sodomski grijeh. Kad su ljudi gore griješili negovi danas što šetaju u policama. Oni makar šetaju jedan na jedan, polovi su takvi onakvi, a ovi su šetali sa životinjama, šetali su sa psima, sa stokom braća i sestre, želeći i tražeći pravo i ostvarivši pravo da opšte sa životinjama braća i sestre. Ne sa istim polom, nego sa životinjama. To je ne muže ložništvo, koje sveti apostol Pavle ne želi ni da spominje više, naglašavajući samo da takvi carstva nebeskog gledati neće, nego Sodomija, veliki grih. E gospod je rekao, braćo i sestri, strašne riječe, da će gradovima u poslednje vrijeme biti gore, nego Sodomu. Biti gore nego što je bilo vrijeme Nojevu. Dakle, nismo mi savladali grijeh, braće i sestre. Nego je grijeh toliko ušao u ljudski rod da danas uopšten i ne prepoznajemo kad griješimo. Evo vidite. Tako ekstremni griješi koji vode ka Sodomskom postaju, braće i sestre, Dio prava, koja se štite, dakle, nismo riješili problem grijeha, nismo riješili problem smrti, jer umirajemo i duhovno i fizički, eto groblja su i dan danas aktuelna, i skupa, istina, mnogi ne razmišljaju gdje će se sahraniti, nemaju grobnice, može da se desi braćo i sestre, Da ih baca negdje nekakvu rupu, znate, jer danas se je ljubav mala, niko neće dati novac za, tvoju, za tvoje mrtvo tijelu. I majke uopšte ne razmišljaju gdje se sahraniti, samo razmišljajući oće li obezbijediti sebi kuću, stan, a grob. Kao da smrti nema, ima vrlo često situacije gdje se ne zna gdje se mrtvim jer mislimo da smo решили probu smrti i dejstvo obraćaju se nečiste sile zloga duha đavoljih i njegovih demona tek braće i sestre to nismo решили danas u velikoj mjeri upravljaju svijetom i ljudskim umovima e ako izvetimo iz ovog ogudačkog ambijenta iz ovog prostora velike obmane u svim ravnima postojanja. Jer to, braćo i sve, sve nije obmana samo u nekim stvarima. To je opšta obmana. To su čitavi sistemi unutar nje. Čitavi spratovi potpuno obmanutih umova. I ta obmana ima svoju organizaciju izvjesni poredak koji se u naziva svijetom. Znači, to je carstvo obmanutih. I jedna velika i moćna sila obmane koja i mnoge koji su u crkvi, braće i sestre, a nedovoljno dobro utemeljeni, čupa. I nažalost mnoge je iščupala i tim džavolskim magnetom opet vratila u mlinac svijeta i učinila obmanutinu. I e ako uspijemo, braćo i seste, da se zadržimo izvan tog prostora i bacimo pogled na njega, onda će nam postati jasno ili jasnije, a daj Bože da bude i potpuno jasno, da se bez crkve, braćo i sestre, ne možemo spasiti. Da nama bez crkve života nema. Da nama bez crkve, to jest bez Hrista, života i spasenja i mira i zdravlja nema. Bez crkve, braće i seste, Boga nema. Bez Boga čovjeku života i spasenja nema i neće biti. Pri tome je treba stalno ponavljati sebi da nam je za spasenje, braće i sestre. Nije data vječnost, nego vrijeme. Ne kaže se vječno za pokajanje, nego vrijeme za pokajanje. A vrijeme, braće i sestre, prolazi. Ne čekaj, ne možeš ga mišicom zaustaviti, ne možeš branu da digneš da zaustaviš vrijeme. Ne možeš mu zaprijetiti. Ne možeš ga vezati lancima. Vrijeme prolazi, braći i sestre. I mnogim carivima krunuje, skinulo sa glave. Kožu odralo, lobanje smrskalo. I u prah pretvorilo vrijeme. Zato treba znati da nam je vrijeme dato za pokajanje a u vremenu vječne mogućnosti u crkvi. A kako u crkvi? Evo, gospod nam je rekao u ovom svetom evanđelju. I ta riječ je, braći se, se tako utješna, tako dragocijena, da znoj sa čela skida strah iz kostiju i Samo ta riječ i samo Božja riječ. Ko vas sluša, mene sluša? Odmah se postavlja pitanje, ko su ti? Ko su ti koje je on poslao i za koje kaže da je njihova riječ njegova riječ? Gde su ti ljudi koja su njihova imena? Daj da im čujem riječ, daj da taj melem stavim Na svoje srce, um i volju i tijelu. Jedno, braće i sese, od imena je i Lukino ime. Luke apostola. Koji je gledao gospoda, braće i se kao što se mi sad gledamo. Apostol Luka, braće i sese, je gledao gospoda. I nije ga samo gledao, kao ni drugi špijuni, fariseji, književnici, Da ga iskušaju, ona bijeda ljudska, koja i dan danas hoće sa crkom da se spori. Znate, to je ta bijeda ljudska, to je čovjek, bijedni čovjek koji hoće sa Bogom da se rva. Luka nije bio od tih, bijednih i niskih, nego od onih koji su otvorenim srcem slušali riječi božanskog učitelja. Slušao ga je, braćo i sese, i napajao se tim riječima. I postoje jedan od izabranih učenika gospodnji, jedan od sedamdeset apostola koje je gospod poslao u svijet da idu i pripremaju narod da čuju riječ gospodnju, da mogu da se sjedine sa Bogom. I dan danas, braćo i sese, Luka je među nama. Ovo je koje smo čuli, je Olukino evanđelje. To su riječi Božje koje nam je njegov drug i učenik i apostol napisao i ostavio, braćo i sestre, kao najveću vrijednost. Nema veće vrijednosti, braćo i sestre, niđe. Možemo da obiđemo, vjerujte, čitavu vas Možemo sve galaksije da obiđemo, ali baš sve. I sve detaljno da istražimo. Veće vrijednosti nema nigdje, ni u jednom svijetu, ni na nebesima. Nema je, braćo i sese, ni među angelima. Veće vrijednosti od one koju mi ovdje imamo. A to je riječ Božja, to je sveto jevanđelje svete knjige koje nose božansku svetost jedno od evangelja koje imamo je i lukino evangelje i još jedno djelo danas ga moramo pomenuti a iz njegove ruke a duhom svetim nadahnuto jesu i djela apostolska koja imate podmak posel Četvrtog, to je jovanovog evanđelja u Novom Zavjetu. Knjiga dijela apostolska, o Lukino dijelo, braće i sest. Potpuno nadahnuto duhom svetim. Mi, pravoslavni hrišćani, vjerujemo da je sveto pismo, da su sva evanđelja duhom svetim potpuno nadahnute i da su potpuno ispravne i potpuno isnite riječi Hristove. Ko vas sluša, mene sluša. Ko vaša evanđelja sluša, mene sluša. Ruka, ko tvoje evanđelje čita i koga sluša, mene sluša. A ko se tebe odriče, odnosno tvoga evanđelja, ko se odriče uopšte svetog evanđelja, ko se odriče svetog apostola Pavla i njegovih poslanica ko se odriče djeva apostolski ko se odriče Jovana Bogoslova Marka, Mateja a pazite braće i sestre da ne bude da nismo znali mi smo se odrekli svetih evanđelja kako? mi ih ne čitamo mi ne čitamo ta evanđelja evo pođemo ja od sebe a svako od sebe i pogledajte kako mi Čitamo sveta ta Kako ih čitamo i kako ih slušam I kako ih primamo u srce i životom. A šta gospod kaže? Ako ih primaš, mene si primio. Ako ih ne primaš, mene se, mene se odričeš. Ako se odričeš o luke, odrekao se mene, koji sam ga poslao, odričeš se duha svetoga, gospoda životvonog kojim je napisano Svetoje Evanđelje, i odričeš se Otca Nebeskog, od koga Duh Sveti ishodi, a preko Sina Očevog nam se dade i otkri. Dakle, braćo i seste, čovjek totalno bez temelja. Odrekao se Otca Nebeskog, Sina njegovog i Duha Svetog, nema temelja, braćo i seste. Nema temelja, to je strašno življenje. užasno oživljenje. I takav čovjek umire i prije smrti, a led je u srcu i u kostima. I onda se grije na vatrama adskim braću i sestre. Pogledajte ljude, obratite pažnje, pogledajte kako traže utjehu u tim masovnim okupljanjima. Samo da se malo ogriju, pa i je paklena vatra, uguraju se u te noćne klubove, mučenici, uguraju se u pozorišne sala, uguraju se u razne sportske dvorane, samo ću ima ljudi, nije više ni važno, je to miting, je li to ovo, daj samo koji je motiv, znate, jesu li koncerti, jesu i ove ili one stvari, daj samo da se uguram, ako ne mogu direktno, daj televizijski prenos, Daj samo da se negdje isključim iz ovoga leda, iz ovog dubokog minusa i hladnoće, besmisla, straha, jeze, strepnje, daj bilo gdje, pa makar neka bude i paklena vatra. I mnogi se, braće i sestre, podaviše, mnogi izgorešu u tom ognju. A zašto da gorimo, braće i sestre, u paklenom ognju? u ognju bogomržnje i mržnje, zašto da se nagrijemo da se grijemo na, na vatri mržnje satane prema čovjeku može li se čovjek ogrijati od vatre onoga koji ga mrzi može li se čovjek utješiti sa đavolom i u njegovom društvu i u zadnjici sa njim sa njim koji čovjeka mrzi svim svojim đavolskim bićem Ima li tamo utjehje, braćo i sestri? A zašto se grijemo kad je božanski oganj u crkvi? Oganj božanske ljubavi. Ali projavljam, braćo i sestri, na konkretan način. Kroz riječ Apostovsku, Kroz riječ evanđelsku. I ta riječ preko apostola, braćo i sestre. Preko episkopa, prvih episkopa naše crkve a svi koji su zakonito hirotonisani, Bog ih je poslao, braće i sestri. Vjerujte, do dana današnjeg, svi episkopi pravoslavne crkve, zakonito i kanonski, utvrđeni, rukopoloženi, hirotonisani, svi sveštenici naše crkve, sav sveštenički klijer, je Bogom braće i sestre poslan i Bogom braće i sestre Nadahnut I Božjom silom, braćo i sest, obogaćem da može narodu Plamen božanske ljubavi da prenese Božanske istine I besmrtnoga života Zato nemojmo, braćo i sestre, ako već takve mogućnosti imamo Ako je sam Bog prisutan ovdje u našem narodu Kroz njegovu crkvu, kroz našu pravoslavnu vjeru nemojmo da tražimo utjeku nigdje izvan nje i nemojmo da primamo one koje nije Bog poslao ako je Bog nije poslao zna se koji je poslao jer imamo pastire, imamo crkvu imamo svetitelje braće i sve svete pastire evo imamo Petra Cetinskog i njega je Bog poslao i u ono vrijeme evo ga i u naše vrijeme prisutan i svetoga Vasilija Ostroškov i mnoge druge svetitelje naše crkve. Ali poslao nam i braćo i sestre i episkope koji danas upravljaju crkvom i njih treba slušati. I slušajući njih, braćo i sestre, silu Božiju primati. A sila Božija daće snage, daće mudrosti, daće volje da izdržimo i ovo vrijeme I one dane koji tek treba da ne iđu, sa vjerom i dubokim osjećanjem da je Bog prisutan u svakom trenutku našeg života, oni koji budu uporniji, odvažni osjetiće da je Bog prisutan, vječni Bog u njihovom srcu, a ne samo u spoljašnjim događajima. I u tom vidljivom promišljanju osjetit će da Bog živi u njihovom srcu, a taj osjećaj, braćo i sese, jeste zalog vječnoga carstva i vječne svjetlosti Otca Nebeskog. I na taj način, kroz poslušnost, braćo i sestre, crpi našoj svetoj i pravoslavnoj, mi se sa Otcem Nebeskim sjedinjujemo svetom. Jer je on poslao Sina svoga jedinorodnoga Gospoda našeg Isuse Hriste u svijet, a on nis poslao Duha Svetog, a Duh Sveti šalje apostoli, pastire, episkope i sveštenstvo do dana današnje. Tako da, još jednom to podvucimo u prisustvu pravoslavne crkve na ovim prostorima i na svim prostorima gdje se ona nalazi, Treba da vidimo, braće i sestre, prisustvo svete Trojice, Otca i Sina i Svetoga Duha, Trojice koja je prisutna, braće i sestre, ovdje da bi nas izvuko i iz zamkeđa volje, iz vlasti grijeha, iz, iz tame smrti i da bi nas uvela u svjetlost vječnoga Carstva Boga, Daj Bože, svi da se udostojimo molitvama Bogom poslanog apostola Luke, Bogom poslanog i Bogom prosvećenog apostola i čudotvorca Cetinskog Petra, netrugažnog i svih svetih. Amin, Bože, daj